Ako neko hoće da se ženi a volio bi da ima idealan brak sa svojom hanumom nek poslušao ovaj recept koji kad su vidjeli ljudi da ima idealan brak pitali ga kako su to ostvari, kako se ti došli do toga da imaš idealan brak pa imam kazao ja i moja hanuma prema što smo stupili u brak mi smo potpisali jedan predbrašnji I na tom ugovoru mi smo definisali sve bitne stvari vezane za brak. Sve tačke smo definisali. Dobro, koje su tačke koje ste definisali? Kaže, definisali smo ovako da se žena bavi manje bitnim pitanjima, a da ja budem zadužen za sva ona glavna i krucijalna pitanja u braku. Pa smo, kaže, stavili na papir da je žena zadužena za moju platu, da idem njoj, da imena naše djece buduće daje ona, da mm. mojoj mami idemo kada hoće ona, da njenoj mami idemo uvijek kada hoće ona, i tako dalje. To kaže, šta je ostalo? Jel? Kaže, ostale su one bitne glavna je stvar za koje sam zadužen ja. Kaže, dobro, koje su? Kaže, ja sam zadužen za globalno zagrijavanje, <laughs> za efekt staklenika, za klimatske promjene. Ali, to je moj segment i moj domen, a njen domen je sve ovo ostalo. Jel? I hele, kaže, već drugog godina živimo sretni i